И обхождаше Исус всичка Галилея. Неделна беседа, държана от учителя на 5 юли 1925 година. И обхождаше Исус всичка Галилея, та получаваше в съборищата им и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всяка болест, и всяка немощ между народа. Евангелие от Матея, 4 глава, 23 стих. В разумния свят има един велик закон, който определя отношенията на всички разумни същества. Този велик закон в науката наричат развитие еволюция. Еволюцията подразбира движение, а движението е първия потик на живота в известна посока. Втората стъпка това е самия живот, който показва, че използва това разумно движение. И глупавият се движи, и разумният се движи, само че разумният има цел. Тъй щото, когато умът е насочен в известна разумна посока, това показва, че той има за цел постигането на някакво свое разумно желание. Често и в съвременната окултна наука употребяват думата «желание» двояко значение. Ние говорим за желанието в принципален смисъл. Ние не говорим за иллюзиите. Иллюзиите – това са проекции, сенки на нещата. За сенките няма да говорим. В сенките няма реалност. Тук може да се спра да обясня разликата между сянка и реалност. Ако ви предложа една круша от мрамор, или от олово или от желязо, или от восък, какво ще ви ползва тази круша? Ако ви предложа един хубав само от восък, или от гипс, или от хубава пръст, Какво ще ви ползва този хубав съмон? Нищо. Следователно, това са иллюзии, това са залагалки за малките, за глупавите деца. И когато аз видя, че някое малко момиче се занимава със своите кукли, считам, че то е едно от малките глупави деца. То е едно от тези глупави ангели, които като не разбират работите на небето, Господ ги праща на земята да се учат, да се занимават с играчките. Не мислете, че е лошо човек да се занимава с сенките. Няма нищо лошо в това. Но сенките изразяват живота на страданията. Каквото и да вложите във вашата кукла от восък, тя е без душа, без сърце, без мисъл, без мозък. Тя не може да даде никакъв отглас на това, което вие мислите, на това, което вие искате. Следователно, тя ще бъде ехо на самия вас, а това е най-тякостното нещо в света. По думата «Красив свят» Разбирам света и на единството, и на множеството. Под думата множество разбирам, когато цялото множество живее в закона на съгласието. Сега да определя думата съгласие. Под съгласие аз не разбирам съгласуване между двама души на почвата на някакъв интерес, на някаква търговска сделка или някаква търговска операция, защото това съгласуване е временно, а разумното съгласуване е една бръмка в живота. То е свързване. И тази бръмка върви през цялата еволюция на човек. Следователно, всяка една разумна постъпка, в каквато и насока да е, било в материалния свят, било в духовния свят или в божествения свят, това са скачени хълчици, скачени веришки за подигане на човешката душа. Какво означава думата подигане? Да кажем, че се качите някъде горе, но седнете там. Това не е подигане. Подигането на човешкото съзнание е състояние, когато човек схваща правилно закона на любовта. Първият признак на великия закон на любовта е жертвата. Човек, който не е научил закона на жертвата, не може да познае закона на любовта. Под думата жертва аз не подразбирам тази жертва, която хората правят сега. Можеш да пожертваш едно агне, но това не е жертва. Можеш да изядеш някого. Това не е жертва. В жертвата се съдържа следното качество. Този, който жертва, всякога жив остава и колкото повече го ядат, толкова повече се разнушава. Този, който се жертва, расте. Казва някой. Изядуха ме. Не, това вече не е жертва. Жертвата подразбира дълбоко познаване закона на любовта. Вследствие кривото разбиране закона на жертвата, съвременните религиозни хора, като са изопачили този свещен език на небето, нямат уния идеи, които дават онзи виш подтик на душата да се развива правилно. Защото всяка лъжлива мисъл, всяко лъжливо чувство се отразява върху човешката душа. Казват, че Христос ходил Галилея. Какво представлява всъщност Галилея? Галилея не е някоя голяма област. Напротив, една малка област. Галилея е символ на разумното в човека. Следователно, когато ние искаме да кажем, че някой човек е разумен, казваме, че той живее в Галилея. Затова Христос се нарича Галилеянин, разумен човек. Всеки разумен човек живее в тази област. Следователно, в природата има една разумна област. За да може човек да влезе в тази област, Неговото съзнание трябва да се подигне. И обхождаше Исус всичка Галилея, та да получаваше в съборищата им и проповядваше благовестието на царството. На кое царство? На Царството Божие. По какво се отличава Царството Божие от всички други царства? То се отличава по това, че през всички векове в него има една непреривност, в него няма пресекулки. Земните царства се качват и падат, държавните им мъже изчезват. А в Царството Божие всички поданици, които го съставляват, не умират. Това е една привилегия за тях. Да бъдеш поданик на Царството Божие от Божествено гледище не е нещо мъчно, не е и нещо непостижимо. Затова то съставлява идеал за всинца. Тъй, че всички ваши купнежи, които имате за наука, за изкуство, за музика, за скулптура, всички кръсноречиви оратори, всичко това в сравнение с този идеал – са залагалки за деца, в които няма нищо сериозно. Той е един признак, по който се отличават поданиците на Царството Божие и тия на земните царства. Щом човек тук мисли за изкуство, като отиде в Царството Божие, ще намери и друго изкуство. Някой от вас ще кажат «Щом е тъй, ако между това изкуство и онова на Царството Божие няма никаква разлика, тогава да не правим нищо тук. Не е така. По-добре да вършим нещо, отколкото да спим постоянно. Има хора, които постоянно седят и мечтаят, като унези мумии и мумци, които въртят палците си и мислят само как да се ушенят, в какви палати ще живеят. Как ще се наредят и тъйнатата. Въртенето на палците някога е имало смисъл, но днес е изгубило този си смисъл. Някои въртят очите си. Защо въртят очите си? За да видят някого, да видят нещо. Идете в някоя обсерватория. И там ще видите как астрономът върти очите си пред своята траба, пред своя телескоп. За 24 часа все ще намери нещо в своя телескоп. Какво ще намери? Или някоя комета, или някоя звезда, или някое слънце за своите спътници. Значи всеки от вас е в своята обсерватория. Всеки търси нещо. Вещият, умният астроном ще избере светлата нощ за своите наблюдения, а онзи, глупавият, ще избере тъмната, мъглива нощ. Някой се върти на тук-натам, търси нещо. Какво търсиш? Търси нещо, но не мога да го намеря. Че как ще го намериш? Ти го търсиш тази мрачна, тъмна нощ? Не е светло, за да намериш каквото търсиш. Та касвам. Стремежите на един разумен човек трябва да бъдат строго определени. Сега мнозина културни хора очакват новата култура да дойде по един определен начин. Светът очаква един ден цялото общество да се подигне. Религиозните хора очакват да дойде духът, Бог да се прояви по един или по друг начин. Но времето за проявление на Бога не съвпада с механическото време. Часовниците на небето и часовниците на земята са две различни величини. Когато на земята е ден, на небето има съвсем друго състояние. Когато хората на земята са весели, ядат и пият, на небето ни най-малко не мислят, че тия хора са културни. Небето трябва да плаща за хората на земята, които ядат и пият. Те ядат и пият за сметка на небето. Какво означава яденето и пиенето? Яденето и пиенето в света е предаване на духовната енергия, която се възприема от храната. Човек трябва да се храни с такава храна, от която може да придобива духовна сила, необходима за неговото развитие. Яденето трябва да бъде постоянен процес, а не е, както тук на земята, приривен. Ядеш. И после пак огладнеш. Всички противоречия в живота проистичат именно от въпросите Кога ще ядем и какво ще ядем? И как се решават въпросите най-после? Нахраним се, пак огладнеем. Отново ядем, наситим се и пак огладнеем. И тъй нататък. В физическо отношение нещата се съвпадат с тази преривност. В духовно отношение обаче има една непреривност. В физическия свят някой път мислим, че работим с Бога, а някой път мислим, че не работим с Бога. Виждаме, че сме изгубили духа. Това са положения, несъвместими с самия живот човек не може да изгуби живота си. Човек не може да изгуби духа си. Човек не може да се отклони от пътя си, който Бог му е предначертал. Следователно, каквото и да вършим в нашия живот, ако този ни живот няма смисъл за самите нас, има смисъл поне за другите. Куклата сама не може да знае защо е създадена, но детето, което играе с нея, знае защо е създадена тази кукла. Детето казва, тази кукла е създадена за мен, да развия своите чувства с нея. Тъй, че ако ние не разбираме смисъла на нашия живот, има други, по-разумни същества от нас, които разбират защо сме създадени. В нашия живот има две направления. От една страна ние сме обект на ангелите, които развиват своя живот, а от друга страна ние сме обект за самите нас. Каква е целта на този обект? Вие имате живота, имате и храната си. Мнозина от вас имат всичко, каквото живота може да им даде, а при това пак са недоволни. Защо не сте доволни? Значи има нещо, което ви липсва. Човек не е добил същественото, което му трябва. Някои хора може да са вкусили само от това същественото, но вкусването е един преривен акт в живота. Някой казва Предчувствам нещо. Предкусвам нещо. да но вкусването е посока към която ние се движим. Писанието казва Опитайте ме и вижте, че съм благ. Защо трябва да вкусим? За да видим Божията благост. Обаче, ако ние се спрем върху думата вкусване, ще извадим едно съвсем механическо заключение за живота. Ще видим, че животът може да се вкуси, както вкусваме една круша или една ябълка. Някой път можем да вкусим и от един невидим плод. Например, някой щастлив човек напише едно съчинение или направи някоя хубава къща и си казва След като умра 100 или 200 години след смъртта ми, как ли ще се произнесат хората, като гледат къщата ми? Какво ли ще кажат за мене? И този човек се радва предварително, предвкусва от удоволствието, че ще му харесат къщата. Човек може да си фантазира за къщите, които е направил и оставил на своите близки, но всички те не са нищо друго, освен един паметник. Питам. Един паметник може ли да увековечи човек? Всички слънчеви системи, които сега съществуват на Земята, не са нищо друго, освен паметници. Нашата Земя е също един паметник. На какво? На човешкото падение. Слънцето е паметник на човешкото въздигане и изкупление. Сириус! Тази по-далечна звезда тя е паметник на човешкото развитие, на човешката култура. Всички тия системи си имат своето предназначение. В тях живеят напреднали същества, по-напреднали своята възраст от нас, понеже са излезли много по-рано от Бога. Тяхната мъдрост е толкова велика че културата на съвременните хора, в сравнение, например, с културата на Сириус, е още в своите пелени. Съвременните хора пред съществата на Сириус не са даже и като деца. Един ден, когато нашата Слънчева система завърши своето развитие, своята еволюция, ще мине през пътя на Сириус. Всички същества не са от една и съща категория. За да разберете тази вътрешна връзка, която съществува между всички небесни тела, трябва да сте в едно по-напредно осъзнание. Три вида слънчеви системи има според мен. Една от слънчевите системи изразява материалния свят, най-грубите желания, които съществуват във всички същества. Другите слънчеви системи са направени от по-финно духовна материя и спадат към духовния ангелски свят. След време, когато вашите духовни очи започнат да се развиват, вие ще виждате всички светове. За сега вашите астрономи виждат само материалните светове. Някои астрономи прозират, че пространството някъде далеч Съществуват други планети, но те едва ги виждат със своите телескопи. Третите слънчеви системи – това са божествените светове, които са създадени от най-виша, най-финна божествена материя. Човек ще мине през всички тия слънчеви системи. Следователно, ние сме в предверието на този велик, Космически свят, нашата Земя е на границите на космоса. Цялата наша слънчева система се намира на това място. Тъй, защото един ден, когато вашето съзнание се подигне и вие минете от една слънчева система в друга с повиша култура от сегашната, ще имате съвсем други понятия за нещата. Сега се заражда друг въпрос. Когато влезете в другия свят, ще се познавате ли там? Ще се познавате, разбира се. В този свят хората познават ли се? Именно в този свят хората не се познават. Познанието се добива само чрез закона на любовта. Само ако обичаш... Можеш да познаеш. Без обич, без любов, не можеш да познаеш никого. Обичта, любовта е, която може да хвърли светлина и топлина в една душа, да я разтвори, за да я познаеш. Бог ни познава по закона на любовта. Да не мислите, че Бог ни познава механически? Не. Ние сме излезли от Бога и той ни се радва, понеже имаме същия образ като неговия. За да познаваш някого, трябва да има образ. На едно място апостол Павел казва «Намъки съм, докато се роди образа на Христа в мен». Значи всеки човек трябва да има Христовия образ. А как се познават хората днес – като няма този образ. Как се познават тогава? Без този образ те не могат да се познаят. За сега всеки човек представлява един образ, едно съдържание, но без ценност. Една мисъл, но безсмислена. Една форма, но неоформена. Разумният човек е вече оформен. Когато дойде в него онзи свещен трепет на сърцето, страхът изчезва. Едно от качествата на разумния човек е, че той няма страх. Страхът е изключен от него. Той не мисли какво ще стане с него, какво ще кажат хората за него. В него има благоразумие. В благоразумния човек има една характерна черта. Той знае, че Бог никога не се изменя. Днес да е един, утре е друг. Любовта, която Бог изпраща към всички същества, излезли от Него, е еднаква и непреривна. Като казвам, че любовта на Бога е еднаква, разбирам еднаква не по количество, а по качество. Ако седна на обяд да ям и една муха качна на паницата ми, какво подразбирам от това? Аз ям и мухата яде в това време. И тя вкусва от яденето, възхищава си и казва «Отлично е това ядене!» «Пък и аз съм доволен», – питам. «Колко мухи могат да се наядат заедно с мен от паницата ми?» Мухата казва «Той ядене е за мен!» И аз казвам, той ядене е за мен. Мохата обикаля около паницата, кацне, найде по лицето ми, на яденето кацне, но аз махна с ръката си и я прогонвам. После тя пак кацне, аз пак махна с ръката си и пак я прогонвам. Тя е умна, казва ми. Ако махаш толкова много с ръката си и ти няма да се наядеш и аз няма да се наям. Остави ме на мира, че и аз и ти да се наядем. Сега, каква е философията, която трябва да извадим от този пример? Ако дойде някой човек около моето ядене и аз правя опити да го отблъсвам, това значи, че се занимавам с древни работи. Не се занимавайте с древни работи в живота си. Не си макайте ръкат. Гледам, като дойде някой в това събрание, вие казвате. Защо е дошъл този? Той нищо не разбира. Не се занимавайте с този въпрос. Казвате. Ами он си, защо е влязъл в музикалното училище? Не се занимавайте с този въпрос. Ами този, защо е започнал да пише? Писател няма да стане. Не се занимавайте с този въпрос. Оставете тези неща, не махайте с ръката си. Нека тази мушичка се наяде. Това е благородството на душата. Пък ако искаш да не те смущават мухите, тогава не ги и в къщата си. Да се занимаваш с дребни работи в живота си, това е една велика опасност. Тази опасност не е в сила да ни повреди, но тя по причина на неразбиране основния закон на живота усилва нашите страдания и ги превръща в мъчения. Бог, който е създал света, Създал го е за своите деца и му е приятно, като гледа всички тия хора, всички тия мушички, че съществуват. Бог се радва на всичко. Той не гледа на нещата тъй, както ние гледаме. Ние може да презрем някой вол, можем да презираме някой кон, да кажем Е, този кон, този вол... За Бога обаче тази душа, която е затворена във форма на кон и на вол, има смисъл, има съдържание. Бог гледа бъдещето. Ако вие разглеждате развитието на човека от първоначалния момент до последния му стадий като човек и проследите всичките 400 000 форми, през които е минал, няма да намерите никакъв признак от сегашната му човешка форма. Ако се спрете именно на първия момент от неговото развитие и го сравните с последната му форма, когато се е определил като човек, няма да намерите нищо, което да напомня сегашното му състояние. От тази първоначална форма, докато се дойде до сегашното развитие на човека, са се минали милиарди години. А този милиарден живот сега се е съкратил на 9 месеца. За бъдеще този 9-месечен период може да дойде само до една минута. Значи за бъдеще човек може да мине всичката своя еволюция не в 9 месеца а само в една минута. Тъй, че цялото му развитие ще бъде с сравна равна на една минута. Вие ще кажете, какъв ще бъде този живот в една минута? Тази минута е пошествена. Знаете ли отколко хиляди векове се състои такава една минута? Божественият часовник хиляди наши години съставляват само една такава божествена минута. Интенсивна е тази минута. И обхождаше Исус Галилея. Галилея значи разумния живот. Защо обхождаш Исус Галилея? Исус обхождаше Галилея, за да види всички несообразности в живота и да ги изправи. Христос е дошъл на земята да види, защо хората страдат и защо умират. Всички съвременни хора все роптаят. Всички търсят свободата, а при това не са свободни. Всички хора имат училища, а при това не са културни. Защо? Защото истинската божествена култура изключва всякакво насилие. Цялата земя е пълна с насилие. И между животните, и между растенията, и между хората. Навсякъде съществуват насилие. Това не е правило. Това е борба между тях. Борба за съществуване. Само между неразумните хора съществува насилие. Само те воюват помежду си. Следователно, онзи истински божествен живот подразбира разумност, а разумността изключва всяко насилие. Съвременните философи казват, че човек, докато не се осъмни, не може да разсъждава, не може да философства. Други пък казват, че човек, за да добие вдъхновение и умът му да започне да работи, непременно трябвало да изпуши една цигара. Но около му трябва да се дигне малко дим и тогава умът му да започне да се проявява. Трети пък казват, че докато човек не изпие една чаша винце, не могъл да добие вдъхновение да пише. И тогава, за потвърждение на мисълта си, привеждат капацитети, които, като изпивали едно, две или повече килавино, могли да напишат някой хубав роман или някое хубаво философско съчинение. А пък, зная тук в България, казваха ми се един професор, че след като изпивал най-малко около 3 кг бира, написвал нещо ценно из науката. И наистина, той оставил много ценни изследвания за насекомите. Не, това са лъжливи положения. А зная за насекомите много повече, отколкото който и да е професор естественик, без да съм пил ни най-малко даже. Като гледам усилията на съвременните естественици, поусмихвам се малко и казвам Има и други начини, достъпни за изучаване на живата природа. Това не е самохванство, но казвам, че има и други установени пътища за изучаване на природата. И тези пътища не са и установени от мен, разбира се, но от Бога. И следователно... Ние, разумните хора, трябва да вървим по този именно път, установен от Бога. Нашите начини за изследване на живата природа са изкуствени. Значи, не е тютюнът, който кара хората да мислят. Не е виното, което кара хората да мислят. Аз не съм против виното, обаче е ферментите, които предизвикват ферментацията на гроздения сок, Остават във виното известни отрови. Тези отрови повреждат човек. Тие отрови се съдържат не само в бъчвите, но и в мислите на човек. Всяка човешка мисъл може да ферментира и да образува вино. Не мислете, че само бъчвите са пълни и с винце невидимия свят също има хиляди бъчви от соковете, на които вие искате да пиете. В умствения свят, в сърдечния свят, има много бъчви от соковете, на които също искате да пиете. Има вино на любовта, вино на младите, от което всички сте пили. Като пиете от него, дигнете знамето нагоре, изваждате ножи и казвате, герой съм аз. Всички казват, герой е този човек, пише той, поет е станал. Обаче, за колко време? След две-три години той вино изчезва от човека, вдъхновението му се изпарява, той наведе глава надолу, започва да размишлява. Философ става. Някой казват, както и да е, но приятни са тия неща. Кои неща са приятни? Аз правя следното сравнение. Ако ви дам един диамант, който тежи 10 кг и ви кажа да го закачите на врата си, какво благо ще придобиете от този диамант? Той е голям като някоя диня и тежи при това. Ще кажете Е, ще го продам. Добре но не е за продаване той. Какво ще правите? Ще го носите ли? За предпочитане ли е да го носим? За предпочитане е да имате един диамант голям като лешник или най-много като орех. Ако питате мене, аз бих предпочел един диамант голям като орех или като лешник, защото ще мога да го погледвам и да му се порадвам. А този и големия като диня, как ще го носи на врата си? Големият диамант е за боговете, за големите герои. Човек, който може да носи такъв диамант, трябва да има ръст най-малко 100 км височина и 25 км широчина в гърдите си. Такъв великан трябва да бъде той. Какво мислите? Какви са боговете? В света има такива големи богове, че ако рекат да седнат някъде, земята не може да ги побере. Какво мислите за това? Ще кажете, това са три казки от хиляда и една нож. И обхождаше Исус Галилея. Разумния живот. Това, което ви говоря, са вметнати изречения, вметнати думи. Тие думи изразяват някои наши желания, които са толкова големи, че са несъвместими с възможностите, които този живот ни представя. Някой момък иска някоя хубава мума. Казвам. Тази мума е като онзи и големия диаман. Тежи и 10 килограма. Как ще я носиш на врата си? Малка, малка ти трябва, като някой орех. Някоя мума иска, някой хубав момък. Казвам, голям е, голям е той за тебе. Трябва ти някой малък, като орех или като лешник. Тя казва, не, без него не мога да живея. Казвам, от него ще умреш. Умирам от него, умирам без него. Защо ще умреш за него? Животът не седи в физическите блага. Като обикнеш една душа, тя няма да има никаква тежест в себе си. Душата обаче може да бъде тежка колкото земята. Една душа може да бъде тежка колкото слънцето. Може да бъде тежка колкото цялата Слънчева система, пък една душа може да тежи колкото целият космос. Това е допустимо. Защо? Защото душата представлява интензивността на силите, които действат в нея. Това значи, че в човешката душа има сили, които са в състояние да движат целият космос. Когато казваме, че душата е, която върти земята, ако взема да ви доказвам как се движи земята, как се върти, това ще предизвика цял катаклизъм в съвременната наука. Учените хора казват, че земята се върти, но как се е завъртяла, те не знаят това нещо. Не е лошо, че не знаят. И обхождаше Исус Галилея. Това е нашия разумен живот. Ние сме галилеяни. Сега навлизаме в този разумен живот. За онези разумни и съзнателни души, които се стремят към Бога, които искат да знаят какви трябва да бъдат отношенията им към Бога, за тях е дошъл вече Христос. Не е въпросът за заблужденията на миналите векове. Не се спирайте върху въпроса «Как трябва да се служи на Бога?» С любов трябва да се служи на Бог. Ами, какво нещо е любовта? Любовта е сила, която дава живот. Какво нещо е животът? Животът създава съзнателното движение. А какво нещо е съзнателното движение? То дава съзнателни чувства. Какво са съзнателните чувства? Съзнателното чувство дава съзнателна мисъл. Това са положения, които мога да обобщя логически. Обаче Съвременната логика казва, че ако една от предсилките на логическото заключение не е вярна и цялото заключение не е вярно. Аз пък казвам, предсилката може да е вярна, може и самото заключение да е вярно, но мисълта може да не е вярна. Има много заключения, които са верни на Земята, но не са верни за самата истина. Нашата логика не е логика на небето. Тогава казваме така. България е държава. В нея живее един народ, който трябва да съществува. За да съществува този народ, трябват му средства. Тези средства Бог му ги е дал. Следователно, той има право по който и да е начин, откъдето и да е, да си ги вземе. Че е България е държава, така е. Че трябва да живее, така е. Но нейните държавници научили ли са законите и правото на небето? Тези държавници, които досега управляваха България, питали ли са Бога, как да управляват? Тези свещеници, тези проповедници, които проповядват Словото Божие навсякъде по света, питали ли са Бога как да го проповядват? Тези ученици, които учат новото учение, питали ли са Бога как трябва да го изучават и как трябва да го проповядват, да го прилагат в живота си? Някой казва: Аз съм питал. Ама как? Само един път ли? Чудна работа. Не само веднъж трябва да питате. Вие като влезете в университета, само веднъж ли питате професорите за уроците си? Само един път ли сте чули лекция? Казват някой. Срамота е да се молим на Бога. Срамота е да вярваме. Не. Не е така. Благородното в човека е неговата мъдрост. Благородното в човека е неговата интелигентност, неговата вярност. Благородното в човека са неговите добри постъпки, неговото добро сърце. А не едно да мислим, а друго да вършим. Не. Вътрешните ни и външни отношения към кого и да е, трябва да бъдат правилни. Абсолютно чисти. Често, като кацна една муха на паницата ми, аз разсъждавам. Разговарям с нея, питам я. Как си? Някои казва Как? Може ли човек да се разговаря с мухите? Може. В кръга на тяхното развитие те са много интелигентни. Някоя муха кацана на паницата ми и казва. Ще бъде ще и добър да ми позволиш да си хапна малко от яденето ти. Аз не съм от много лакомите. Ще видиш сколко малко ще се задоволя. Посни само на крайчица на паницата си да си вкуся малко. Нали знаеш, че всички блага са все божии? Казвам. Има право тази муха. Защо да не си хапне? Какво има от това? И по някой път, като дойдат много мухи на паницата ми, аз не ям, отстъпвам си яденето на тях. Защо правя това? Имам свои съображения. Тези мухи после се произнасят за мене. Този господин е много добър човек. Ние имаме особено мнение за него. Той ни даде хубаво огощение. И защо имат такова хубаво мнение за мен? Защото съм отстъпил яденето си. След това тези мухи, за да изкажат благодарността си към мене, казват по носа ми по лицето ми, благодарят ми. Чудни са хората по някой път, когато ми говорят за морал. Ами, че тези мухи не водят чи живо. Защото... Наоколо им е само нечистота. Аз казвам на мухите: Много добре! Вие извършихте една отлична длъжност в този свят. Сега няма да се спирам да обяснявам каква длъжност вършат мухите в света. Естествениците имат думата за това нещо. И обхождаше Исус Галилея. То значи, че Исус обхожда нашия живот, разглежда какви са нашите мисли и чувства. Исус живее в нашия живот, но не и в нашето тяло. Човек може да живее в тялото си и извън тялото си. Как разбирате тази мисъл? Както човек може да живее в къщата си и извън къщата си, така може да живее в тялото си и извън тялото си. Човешката душа има това свойство, че може да се смалява, може и да се разширява, да стане голяма колкото слънцето, колкото цялата слънчева система. Това зависи от мисълта на човек. Казвам, по закона на вношението вие можете да си внушите да станете не физически големи, а духовно силни. Ако концентрирам силно мисълта си, аз ще мога да дигна своята лупа във въздуха. Някой казва Аз имам силна мисъл. Всичко мога да направя с нея. Питам Можете ли с мисълта си да дигнете тази лупа? Не мога. Тогава не се самозаблуждавай. Е, други неща мога да вдигна. Какви? Сламки. Че кой не може да дигне сламката? В какво седи нашата философия? Можеш ли като духнеш върху един човек да го дигнеш във въздуха? Не казвам да го дигнеш с някоя бомба, но така да го повдигнеш, че този човек през целия си живот да ти е благодарен, че си го дигнал във въздуха. Това е разумна мисъл, която съществува в света и която всичко може да направи. Ние не трябва да си губим ценното време за глупави работи. За какво трябва да го употребим? За съществени неща. Сега да определя кое е същественото нещо у нас. Музикантът трябва да определи кое е същественото в неговата музика. Художникът трябва да определи кое е същественото в неговото художество. Свещеникът, учителят, майката, бащата – всички трябва да определят кои са съществените неща в техния живот. Във всеки човек има няколко съществени мисли. Те са меродавните, основните мисли. Тия мисли са всичко три, а всички останали се групират около тия три основни мисли според Великия закон на живот. Само, че от преди 2000 години и до сега съвременното християнство още не е направило една положителна връзка между Бога и себе си. Частична връзка има в църквата, но положителна връзка между Бога и всеки едно от вас още няма. Онези, които са направили тази връзка, не живеят в църквата. Те остават още невидими, незнайни за обществото. Те сами още не смеят да излязат и да се изявят пред обществото, защото ще бъдат опозорени. Даже и тази проповед, тази беседа, която днес ви държа, ще се подложи на критика. Ще кажа, не е така, както казвате, науката е доказала това по друг начин. Хубаво. Какво е доказала вашата наука? Колко пъти увеличава вашия микроскоп? Най-много три пъти. Добре. Аз пък имам един микроскоп, с който се увеличава няколко милиарди пъти и с този микроскоп може да се видят много невидими работи. Той увеличава толкова пъти, че могат да се видят и най-отдалечените слънца. Това сътвърдение за мене, но и всички вие може да опитате тия неща. Кога? когато развиете в себе си тия дарби, които Бог е вложил във вашата душа. Но за това нещо се изисква разумност. В тази разумност трябва да изчезне всяко съмнение. Разумните неща са строго определени. Вземете за пример съвременната математика. Вие изреждате числата 1, 2, 3 и тъй нататък. Дохождате до 9 и казвате, че 9 е по-голямо от единицата. Торете после при единицата числото 9. Тогава става 19. Питам сега. Кое е по-голямо? Единицата или 9-те? Единицата. Защо единицата е по-голямо? Тя изразява степен, градация. Значи единицата е първостепенно число. След единицата туриме, например, 5, 6 и т.н. Но колкото повече тези числа се отдалечават от единицата, толкова повече се намаляват. Защо? Защото те са части на едно цяло. Живи са тия числа. Следователно, в абсолютната, в истинската наука, всяко число е живо. Всяко число, което съществува в своята абсолютна стойност, представлява едно разумно същество. То не може да се изменя в своята форма. После ние имаме други механически числа, с които работим. Тъй наречените проекционни числа. Какво представляват тия числа? Ако работите с тази механическа математика, какво ще разрешите? Какво ще разрешите, ако знаете колко кости има в моето тяло? Какво от това, ако знаете колко мускули, колко клетки има в тялото ми? Това не е наука. Но ако дойдете до унази абсолютна наука, тогава тия числа ще имат за вас значение. Защо? Защото аз съм в тия числа. Тези числа и аз сме едно и също нещо. Като кажа единица, аз вече разбирам едно разумно същество. Всяко число си има свое име и за това, когато извикаме единицата или двойката по техните имена, те веднага се отзовават. И като дойдат, ще се разберем. Какво означава двойката? Две половини от единицата. Какво означава тройката? Три части от единицата. Какво означава четворката? Четири части от единицата. Какво разрешават половинките? Какво разрешават частите от единицата? Нищо не разрешават. Половинките части показват, че трябва да се злобят в едно цяло и да изразят това цяло. В тази жива математика числата нито се събират, нито се изваждат, нито се умножават, нито се делят. Те не се събират, а при това в тях има събиране. Те не се изваждат, а при това в тях има изваждане. Не се умножават, а при това в тях има умножение. И не се делят, и при това в тях има деление. Това са разумни събирания, изваждания, умножения и деления. И според този Велик закон – когато извадиш едно число по божествен начин, ти усещаш радост в себе си. Когато един праведник бръкне в чоба си и извади нещо, той изпитва такава радост, каквато изпитва онзи светия, който е пожертвал своя скъпоценен камък даден му от учителя, да го пази за живота на един човек. Дохожда при него една бедна вдовица и му казва Продават сина ми за роб. Той е верующ, но нямам средства да го откупя. Какво да се прави? Светията погледнал камъка и си помислил кога да пожертвам? Камъка е ли сина на вдовицата? В това време чува един вътрешен глас, който му казва Дай този камък! Светията пак си помислил. Дали не ми говори някой дявол? Гласът повторно го казва. Дай този камък на вдовицата, той е за нея. Тя ще го паси. Той бръква в пазвата си, изважда камъка, подава го на бедната вдовица, като и казва. Вземи този камък, той е за теб. Аз 20 години го държа. И ако при вас дойде някой ваш беден брат, който страда, дайте му този камък, нека го продаде, да откупи сина си. Но вие всякога трябва да проверявате кой ви говори. Вие всеки път може да знаете дали ви говори истината или не. Дали моята беседа е права или не? Всеки музикант, всеки виртуалс може да знае дали свири право или не. Музикалното ухоло не лъже никого. Човешкото сърце не лъже никого. Човешкият ум никого не лъже. Човешката душа не лъже никого. Човешкият дух никого не лъже. Това са общи положения. Разбирате ли? Вие казвате Нашият ум е развей прах. Не е така. Умът, който Бог ни е дал, е божествен. Разбирате ли? Извеени сме ние, които не разбираме и които не знаем как да го нагласяваме. Казвате Сърцето ни е развалено. Не е така. Има едно сърце, което не е развалено. Ако това сърце е развалено, били ли казал Бог – Сине мой, дай ми сърцето си. Защо е на Бог едно развалено, едно мирисливо сърце? Значи, човешкото сърце е един скъпоценен камък от първа степен. Ами че, ако аз дойда и поискам сърцето Ви, защо да не ми го дадете? Вие ще бъдете в положението на този светия, при когато дошла бедната вдовица и му казала Дай ми сърцето си да откупя сина си. Ако тази вдовица поиска сърцето ви, защо да не го дадете? Ако един твой беден брат ти каже Дай ми сърцето си, защо да не му го дадеш? Ами, че този твой брат е един човек, когото никой не обича, всички се сипят върху него, холят го, никой не му е казал до сега една сладка дума. Дай му сърцето си и му кажи. Братко, в тебе има нещо хубаво, нещо добро. Ти си една отлична душа. И аз съм готов или готова да извърша за тебе всичко онова, което Бог иска. Не разбирайте нещата по-човешки, буквално, а по дух, защото буквата убива, а духът дава живот. И обхождаше Исус Галилея да благовестваше Царството Божие. Сега вие казвате. Какво е приложението на този стих? Той е бил Христос. Той е бил Исус. Затова е могъл да стори това нещо. Ами че ако Исус е дошъл на земята и ако Бог ни свързва с него, значи Бог се изволява към нас. Това е една привилегия за нас. Бог ни се изявява чрез цялата вселена, но ние не го разбираме. Бог ни се изявява чрез Слънцето, но ние не го разбираме. Бог ни се изявява чрез плодовете, изявява ни се чрез всичко в света, но ние не го разбираме. Най-после той изпраща един прост посланник на Земята и му казва, Иди, кажи на тези деца, защо слънцето грее, защо земята се върти, защо плодовете зреят, защо реките текат? Иди, покажи на тези души, че моята любов не е човешка любов, че моята любов не се изменя, че аз преди и след вековете си оставам един и същ. Греховете на хората не ме изменят. Ако техните грехове са толкова тежки, колкото и цялата земя, или колкото и цялата Вселена, аз ще ги дигна с малкия си пръзва въздуха. Заради техните грехове аз няма да ги намразя. Това е характерът на Бог. А сега някой казва, Бог не ме обича. И Христос казва на едно място в Писанието. «Ще отидат във вечния огън». Какво означава вечния огън? Вечния огън е наука, училище, дето Господ праща хората да се учат. Но Писанието на друго място казва. «Няма да отнема милостта си от тях и във вечния огън да ги пратя, няма да отмахна от тях любовта си. Ако адът да е наистина толкова страшен, защо Бог изпраща Христа там? Страшен е адът, но Христос не изгоря. Христос отиде в Ада и казваше, братя, излезте от тука. И мнозина излязоха заедно с Него. И обхождаше Исус Галилея. Сега има много мисли, които ви смущават. Много от вас сте млади, някои от вас сте стари, а други са на преклонна възраст, но няма нищо от това. Най-красивия живот сега и иде. Някоя жена казва, Ами, че аз до сега не можах да се събера с мъжа си. Твоят мъж сега иде. Ти от сега нататък ще се ожениш, както трябва. Този мъж, който иде сега, е много красив. Някой казва. Аз до сега не съм намерил учителя си. Учителят сега иде. Ами вие до сега не сте имали никакви братя и сестри. Братята ви и сестрите ви от сега нататък ще дойдат. Де са вашите брати? Идете в тукашните хали. Ще видите, че вашите братя са закачени на куки. Надолу с главата висят. Казвате. А, тъй било, закачени са за краката нашите брати. Да, продават ги вашите братия там на кило, не само в халите, но и по улиците, и то не само в София, но и по целия свят. Бесилки правят са да ги бесят. Затворите са тварят. Казват. Такава е волята Божия. Лъжа е това. Никаква воля Божия не е това. Това, което сега съществува, е изопачена култура. Бог у нас и велика любов на жертвата казва Вие ще имате помежду си разумна любов. Не трябва да се ожесточавате помежду си, но като пуснете някой брат от затвора, ще му кажете Слушай, братко ти ще обичаш враговете си и ще имаш дубле да научиш, че и по друг начин можеш да воюваш. Стани господар на твоите мисли, стани господар на твоите чувства, стани господар на оно и благородното, което Господ ти е дал. Тъй трябва да гледате на нещата. Вие казвате. Да се нагодим според сегашното общество тогава именно няма да се разбирате. Да се нагаждате според това божествено общество, според великите божествени закони, това разбирам. Любовта ни трябва да бъде като Божията любов. Бог казва Вашите грехове няма да изменят моето естество, няма да изменят мнението ми за вас. Ние казваме Каквото и да става в сегашното общество, то няма да измени нашите убеждения. Вие казвате, как търпи Господ тия неща? Казваме, както Бог търпи всичко това, така и ние ще търпим. Нима Бог няма сила да спре тия неща? Бог е турил всички сили в действие, ще спре тия неща. Аз няма да обяснявам защо Бог търпи всичко. Бог е приготвил една голяма реторта за българския народ. И Ива ще турят там. След като излезете от тази реторта, ще минете през още девет реторти и като излезете от последната, десетата реторта, други българи ще бъдете. През тия реторти ще минат всички държавници, всички свещеници, майки и бащи. Излезете ли оттам, никакви безсилки няма да има вече в България. Той нещо ще опитат всички българи. Ще видят дали моите думи са верни или не. Това нещо може да бъде след 10 години, след 100 години, след 1000, след 2000. Не, не Хиляда години и няма да минат, и всичко това ще се провери. Най-много хиляда години давам срок, за да се проверят моите думи. От днешните саби нищо няма да остане. Те ще се превърнат на урала и с тях ще урят земята. За бъдеще само с земята ще се воюва. От затворите няма да остане нищо. Тук там ще остане някой паметник от тях и хората ще ходят да гледат, както днес обикалят музеите, да гледат старините. И от съдилищата ще останат по някои такива паметници. Ще гледат съдиите какви са били по-раншните съдилища. И от съвременните бесилки пак ще останат някои такива паметници, които хората ще ходят да гледат и ще казват. Много културни са били някогашните хора. Всичко това ще бъде като на представление. И обхождаше Исус Галилея и казваше на разумните хора. Живейте както Бог изисква. Любете враговете си. Сега казва, как врага си да любя, коршун ще му тегля. Ами, че кога ти стана враг, кога овцата стана враг на вълка, какво сломо е направила, че я яде? Вълкът подписва една присъда на овцата и казва, тази овца е осъдена да умре. Защо? За да живее аз. Какво сломо е направил? Никакво. Защо тогава я яде? Защото вълкът иска да живее по-добре? Извъдете тогава своето заключение. Вие ще кажете. Преди 2000 години, когато дойде Христос и говори на тия хора, те бяха прости, затова не можа да живее между тях. Да, ами като говори на нас културните хора, колко го разбирахме. Аз ще ви накарам да ми докажете в какво седи съвременната култура. Какво седи истинската култура. За да се провери степента на развитие на съвременната култура, ще направим следния опит. Ще изпратим при тия учени хора една майка, която е изгубила своето дете. Или един ученик, който е изгубил своята майка. Или някой народ, който е изгубил своите верни хора. И ще им кажем, нали имате култура, нали имате знания, възкресете тази дъщеря, тази майка или тези видни хора, за които жалеят. Ама ние не можем. Защо? Де са вашите знания? Ами, че тия хора отидоха при Бога? Не, лесно се отървате вие. Ако тия хора бяха отишли при Бога, те щяха да се научат на ум и разум. Но не са отишли при Бога. Те живеят още тук на земята. Тяхното положение аз оподобавам на он си син, който иска да замине странство. Но майка му много го обича, плаче, не го пуща. Бащата настоява да замине и синът най-после решава да замине. Името на този син е Христо. Окичат го с венци, дават му в ръцете букети, тръгват за гарата. Взема си с Богом с майка си, с баща си, с всички, които го изпращат и тренат по тегля. Майката се силно разтревожва, едва я отделят от гарата. Бащата я завежда в дома полумъртва, припаднала, в несвяз. Заливят я с вода и я докарват в съзнание. Синът обаче е стигнал, не стигнал на първата станция, връща се в дома си. Майката е в съзнание вече, оглежда се, вижда сина си в къщи. Прегръща го, радва се и, че се е върнал. Синко, върнали се от странство? Не, не е ходил никъде. Той е тук при вас. Това не е култура. Ние сме от тези хора, които заминаваме само на 4 км разстояние към небето и скоро пак се връщаме назад. И след всичко това казват за някого, че отишъл при Господа. Не. Аз не съм видял още нито един човек, който да е отишъл при Господа. Колко български държавници обикалят се из България, а вие мислите, че са отишли при Бога? Те си живеят тук измежду вас и политика си развива. Някой от тях не можеш да ги убедиш, че са умрели. Тие хора ще ги видиш, че още спорят, дали има задгробен живот или не? Срещна някой свещеник от този свят, питам го. Има ли задгробен живот или не? А, няма. Срещна някой писател в невидимия мир, като дух сега питам го. Не забелязваш ли, че в сегашният ти живот има някаква несообразност? Да, забелязвам нещо особено. Ден им срещам познатите си, поздравявам ги и снемам им шапка, но те не искат да ми отговорят. Цели да са. Вечерно време ги срещам, поздравяваме се, разговаряме се. Казвам, приятелю, не е така. Ти се намираш в друг свят, не си между живите хора на земята. Ще кажете, че окултната наука изяснява нещата тъй или иначе. Може. Но аз обяснявам нещата тъй, както ги виждам сега, а не както ги описва някоя философия. Светът е пълен с ненапреднали души, които трябва да се осветлят. И ние, които живеем тук на Земята, трябва да имаме толкова светла мисъл, че да осветлим всички тия души и да им дадем подтик да се развиват. В тия религиозни събрания, които стават тук, около всеки един от вас има много ненапреднали души, които искат да се осветлят, да се подигнат. Някой път се усещате скръдни и песимистично настроени. Това са души, които го обикалят около вас и искат да им помогнете. Те хлопат на вашите врати и казват, Помогнете ни! Край на беднотия има около нас! Вие казвате, Не, не знам какво ми стана. Много ми е тъжно. Това са вашите деди и прадеди, които ви искат помощ. Исус ходеше из Калилея, за да покаже на хората, че техните убеждения са криви. Проповядваше им, че има един Бог, около когото трябва да се обединят всички. Вие ще ми проповядвате, че молитвата е безполезна. Не. Молете се и към Бога се обърнете. Гледате, някой писател пише, но вие не виждате, че около него обикаля до стотина ненапреднали, ненак... некултурни души от невидимия свят и всяко от тях си изрежда и му казва, пиши, пиши това нещо. Напише той едно изречение, дойде друга някоя душа, казва напиши това, дойде трета, четвърта, изредят се всички и най-после той привърши съчинението си. И всички хора казват, излезе едно хубаво философско съчинение за просвета на българския народ. Да, съчинение на сто глупави души, които не знаят своя път към Бога, а пишат. Не, има и други светещи души. В момента, когато сте в мрак, когато сте нападнати от някои ненапреднали души, ще дойде една от тия светли души и ще ви каже Бог е любов, Бог е мъдрост, Бог е истина. Ще ви внуши една нова мисъл, една нова идея и вие ще се подигнете. Тия светли души казват Погледни нагоре, ние ще бъдем с теб. Това са помощници, ангели, хранители на човечеството. Във всяко отношение, във всяко направление, тия напреднали души ви се обикалят. Благодарение на това, че сме заобиколени с такива души, нашия живот може да съществува. Затова всички трябва да бъдем с чисти сърца, със светли умове, за да могат душите, умовете и сърцата ни да станат олтар на тия светли души, на тия напреднали наши братия, за да работят с нас заедно. Сега Христос е тук на земята, в църквата е Той, но не е в тази официалната църква. Между душите на хората е Той. Не само Той, но и всички уния напреднали души, които са пострадали за това учение, работят заедно с Него. Всички ще имате положителна вяра да опитате това учение, да видите, че Бог е любов, която в нас е у нас и истинска топлина и разширява съзнанието. Бог е мъдрост, която в нас у нас и истинска светлина, и тласка човечеството към знание. Науката се дължи на Божествения дух. Любовта пък е силата, която постоянно коригира. Ако не беше тая божествена любов, от хората нищо не би останало. При това Бог е истина, която дава истинската свобода. Няма сила, която може да му се противопостави. Всичко друго един ден ще се стопи. Какво ще остане тогава? Ще остане у нас и чиста, кристална вода, в която ще може да се живее. Всички оттайки ще паднат на дъното, а ще остане у нас и хубава, финна материя, в която ще живеем. Днес пред нас седи и великия въпрос. Да познавате Бога? Аз не казвам, че не познавате Бога. Познавате го. Молили сте се на Бога? Но да познаваш Слънцето в месец декември и да го познаваш в месец май, това са две различни положения на Слънцето. Да познаваш Бога като любов е едно нещо – и да познаваш Бога в унази студенина на зимата е друго нещо. Следователно, любовта трябва да събуди душите ми. Аз бих желал между всинца ви да се образува една вътрешна връзка на любов. Да има взаимно уважение и почитание помежду ви. Да зачитате вашите добри чувства. Аз забелязвам тук в новото движение в България една лоша черта. Тя е, че няма зачитане. Окултно движение а започва да се разделя на особени мнения. Няма нищо от това. Но важното е, че любовта няма деление. Няма човек в България, който да проповядва любовта по-добре от мене. Няма човек в България, който да свети повече от мен? Мислите ли, че има някой друг? Това е заблуждени. Аз мога да светя като Христа? Не повече от Христа. Аз мога да светя като Бога? Не повече от Бога. И като казвам, че светя като Христа, аз се радвам. Защото това е Божията светлина. Аз светя като Бога. Защо? Защото Бог е вътре в мен. И вие можете да светите като Бог. Ако Бог е в Синца ни, ние ще се обичаме. Ще имаме помежду си взаимно уважение и почитание. Нима аз мога да ви заблуждавам. Нима аз трябва да ви използвам и след това да кажа Тия глупавите нищо не разбират. Не, аз казвам. Понеже вие не можете да използвате тази светлина и топлина, затова ще туря малко облаци над вас да да я използвате съобразно вашите сили. Един ден ще можете да използвате всичката светлина. За сега, в синца трябва да се стремите към абсолютната свобода. Не подразбирам свободия? но абсолютна свобода. Аз съм за нея. Всеки от вас ще бъде разумен да се жертва за истината. Всеки ще бъде разумен да се жертва за мъдростта всеки ще бъде разумен да се жертва за любовта. И ще бъдем готови сега, още днес, всички да изнесем великото дело, да проповядваме за този велик жив Господ, който е направил Вселената заради нас и от благодарност да покажем, че както Той се е пожертвал за нас, така и ние сме готови да се пожертваме заради Него. И този Велик Господ, този Учител, ще дойде. Ще дойде Той за всеки едного от нас. Да казвам, този Христос, този Божествен Дух е навсякъде. За мен не е важен въпросът към коя категория ще принадлежите. За мен формите на религиите нищо не значат. Не е, че те са нищо, но не са те, които разрешават въпроса за Царството Божие. Православието не може да разреши въпроса за Царството Божие. Не е протестантизмът, който ще разреши въпроса за Царството Божие. Не и е католицизмът, който ще разреши този въпрос. Това са форми, които само приготовляват човечеството. Единственото нещо, което може да разреши този въпрос, това е Божият дух. Само този Велик Божествен дух ще обнови света, и този дух действа сега във вас. Тогава, нека не си правим иллюзии. Нека отворим сърцата си за тази светлина, която иде отгоре, защото чрез нея Бог действа в нас. Нека създадем една нова форма и да покажем на съвременното общество, че ние седим по-горе от него и по ум, и по сърце. И то не само привидно, а фактически. Аз мога да раздам всичкото си имане, но това още не е жертва. Жертвата е един вътрешен акт. Да се пожертваме вътрешно, това значи ние да отворим душата си за целия свят. Разумността е нещо вътрешно. Само между две души, които се обичат, може да се възстанови унази връзка на любов. Не казвам, че трябва да презирате другите хора, но казвам, че трябва да обходите всичката Галилея, да обходите всички разумни души. Затова именно сте дошли в света. Да не мислите, че сте дошли само да се родите и да умрете, да ви погребат, и да ви турят един надпис отгоре, или пък за да напишете някоя книга за човечеството. Не. Най-важното нещо за всеки едно от вас е в живота ви да изпълните волята Божия. Тъй както Христос е отишъл в Галилея да изпълни волята Божия, така и вие трябва да носите тая светлина. У от вас, които са разумни, могат да изпълнят волята Божия. А у които считат, че не са разумни, могат да кажат, че не са в състояние да изпълнят волята Божия. За тях въпросът седи малко по-другояче. И тъй, трябва да схванем, че мощното в света това е Бог. А Бог е любов, която не се мени. Бог всякога мисли за нас. Пак ще ви потвърдя, че в Бога има такова силно непреривно желание ние да израснем, да се развиваме, да имаме непреодолим стремеж за знания и то непривидни знания, но такива, чрез които да разбираме живота. В Бога има непреривно желание да сме свободни и тогава да действаме. Дето и да отида аз, трябва да имам тази истинска свобода в себе си, че да я предам и на другите. Тогава, дето отида аз и Бог да бъде с мен. Човек, който отива да проповядва нещо, а Бог не е с него, това не е проповядване. Тази проповед нищо не струва. Ако аз служа на Бога, а Бог не е с мен, това не е никакво служене. Значи ние трябва да бъдем навсякъде с Бога. Дето отидем, Духът Божий трябва да бъде с нас и ние трябва да бъдем с Духа. Само тогава думите ми ще имат смисъл. И сега думите, които аз ви говоря, имат смисъл. Та, да, повтарям, нашите грехове, нашите заблуждения не са в сила да изменят любовта на Бога към нас. Той е готов мигновенно да заличи греховете ни, стига да има такова желание и в самите нас. Що ми има в нас такова желание? Бог всякога ги заличава. В това можете да бъдете уверени. Но ако вие грешите съзнателно, това не е хубаво. Защо? Защото Бог ще заличи греховете ви, но вие пак ще страдате. Щом вие знаете, че Бог е добър и любящ, но съзнателно злоупотребите с тази любов, вие ще страдате. У вас трябва да имато и съзнание, да не злоупотребявате с Божията любов. Не трябва да изпитвате Бога. Всяко насилие върху кое и да е същество е насилване на Бога, изнасилване на Божия Дух. Благородно е човек да не насилва Духа Божий, у когото иде. Да у нас трябва да има това благородство. Само така ще можем да дадем подтик на новата култура. Ако съединим умовете си, и волята си и разширим съзнанието си, тогава всички ще бъдем близки, без да сме близки. Ако не направим това, тогава ще бъдем далеч един от друг, макар и по формата сме близки. Защо? Защото само волевите, разумни мисли и желания и действия съединяват хората. И така. Именно ние ще бъдем една мощна сила да извършим Божията воля сега. И при това този е най-важният момент в нашия живот. По-важен момент от сегашния може да има. Но бъдещето се определя от сегашното, от него зависи. Каквато насока вземете в сегашния си живот, тя ще определи бъдещето ви. Преди 2000 години Христос обхождаше Галилея. Защо? За да ви намери и да ви говори. Той ви е говори тогава. Знаете ли какво ви говори? Ще си припомните сега. Навсинца ви, който сте тук, Христос ви е говорил. Всички вие сте галилеяни. Преди 2000 години Христос ви е срещнал и ви е говорил. Вие сте забравили какво ви е говорил, но ще си спомните. Някой може да каже, дали ще си спомня? Стига да искате. Има неща, които хората много лесно си припомнят. Кои? Неща, които имат да взема, лесно си ги припомнят. А неща, които имат да дават, лесно ги забравят. Например, хората лесно забравят своите дългове. Но ако някой обещае да ви даде 100 000 лева, ще забравите ли? Ако някой има да ви дава 100 000 лева, скоро ги забравя. Сега аз искам да си спомните за онова красивото, което Христос ви е говорил, а не за вашите дългове. Дълговете ви, това е за Бога а вие обърнете онзи лист, дето имате и да вземате. Христос преди 2000 години ви е говорил следното. Ще настанат по-благоприятни условия за в бъдеще. И това, което ви казвам днес, посейте го. То ще израсне и ще даде своите плодове. Тогава моите думи ще се изяснят, ще станат по-ясни. По-разбираеми. И обхождаше Исус всичката Галилея. Изцеляваше всички болести, изцеляваше всички беснуеми, изцеляваше всички тъги и скърби и страдания. Да се премахнат всички тъги, скърби и страдания, които измъчват човешката душа, това е мощното в света. И нека останат само тия мъгли, само тия облаци по небето, които са необходими за нашето растене. Всички други бури и сътресения трябва да се премахна. Затова иде днес Христос на земята. Затова Бог праща Великия мощния си дух да подигне съзнателните души. Не сте само вие, на които Христос е говорил. Христос е говорил още на хиляди души. И сега Той ги посещава и им казва Време е вече. Вие казвате Дошло ли е времето? Дошло е вече. Няма време да се чака. Времето за Възкресението е дошло. И да видим кой от вас ще възкръсне пръв? От сега вече очаквайте да видим Кой ще възкръсне пръв? Да видим Днес кой ще възкръсне Утре кой ще възкръсне Очаквайте възкресението тъй Както бубите очакват Излизането от пашкула Казвате Ама дали ще излезем такива Каквито сме сега? Не съвсем други ще бъдете. И апостол Павел казва, не живея вече аз, но Христос живее в мен. И обхощаше Исус всичката Галилея и благовестваше Царството Божие. И всеки един от вас трябва да проповядва Царството Божие всички спорове между вас да престанат. Не е въпросът за църквите. Не е въпросът за народностите. Въпросът е за Царството Божие. Има ли Царство Божие всички вие и всички църкви ще се благословят? Няма ли Царство Божие? Всички въпроси ще пропаднат. Сега като се върнете по домовете си, като се върнете у вас, внесете Царството Божие в душите си. Спомнете си беседата, която Христос ви е говорил преди 2000 години. Помислете върху нея ден, два, три и каквото си припомните, ще ви зарадва, ще осмисли живота ви и вие така ще се подигнете че ще благодарите на светлината на този ден. Нека днешния ден остави върху нас своето благословение на Божията любов, на Божията мъдрост и на Божията истина. Беседа е държана от учителя на 5 юли 1925 г. в София.